Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsenia. Palestina, segona. Soc de la ciutat de Haifa, però gairebé no recordo la llar de la meva infància. Puc veure la zona on jugava de petita, però de casa nostra només en recordo l'escala. Se'n van endur amb quatre anys i no vaig tornar a veure Haifa fins molt després. Vaig tornar a la meva ciutat 21 anys més tard, el 29 d'agost de 1969, quan el camarada Salim, Issaoui i jo vam expropiar un avió imperialista i vam tornar a Palestina per retre homenatge al nostre país ocupat i per mostrar que no havíem abandonat la nostra pàtria. Irònicament, l'enemic israelià, impotent, ens va escoltar amb els seus avions francesos i americans. Haifa és una ciutat bressolada pel mar, abraçada per les muntanyes, inspirada per la planície estesa. Haifa és una àncora segura pel caminant, una platja al sol. I tot i així, a mi, com a ciutadana de Haifa, no m'està permès de gaudir-la al sol, respirar-ne l'aire net, viure-hi amb la meva gent. Els sionistes europeus i els seus seguidors viuen a Palestina per la força de les armes i ens han expulsat de la nostra pàtria. Ells viuen on nosaltres hauríem d'estar vivint mentre veguem, exiliats. Ells viuen a la meva ciutat perquè són jueus i tenen poder. El meu poble i jo vivim fora perquè som àrabs palestins sense poder. Però nosaltres, els graduats de les tavernes del desert, tindrem poder i recobrarem Palestina i en farem un paradís humà per àrabs i jueus i amants de la llibertat. Per damunt de tot, vaig aprendre que la meva classe, la classe obrera, els aturats, els refugiats, els oprimits d'arreu, podien alliberar la humanitat de les esposes de la superstició i l'endarreriment. Vaig haver d'oblidar tot el que el sistema escolar colonial havia procurat inculcar-me, que ja no tenia història, que no hi havia un poble palestí ni una nació àrab, durant la meva recerca de la llibertat, vaig descobrir alguns dels nostres herois legendaris i l'edat daurada de l'arabisme, i em vaig adonar de com els historiadors han disminuït hàbilment els nostres èxits i ens han consignat a l'oblit. Jo sabia que hi havia de jugar un paper. Em vaig adonar que la meva missió històrica era com la d'un guerrer en la inevitable batalla entre opressors i oprimits, explotadors i explotats. Vaig decidir convertir-me en una revolucionària per poder alliberar el meu poble i a mi mateixa. Us acabem de llegir un fragment del llibre «El meu poble viurà», autobiografia d'una revolucionària, de Leila Hallet. Nascuda a Haifa l'any 1944, Khaled es va haver d'exiliar amb la família cap al Ríban quan tenia 4 anys, arran de la guerra de 1948. Va començar a militar a la secció cubaitiana d'Al Fatah, on va desenvolupar tasques de recaptació de fons. Però poc després es va integrar al Front Popular per l'alliberament de Palestina, una organització marxista-laninista que reivindica la lluita contra l'ocupació i la dominació sionista i la lluita de classes arreu del món àrab. El front popular defensa l'entesa entre les classes explotades, ja siguin musulmanes, jueves o cristianes, per crear un estat palestí sense discriminacions ni divisions ètniques o religioses i que contempli el retorn de la diàspora palestina. La vida de Leila Khaled és un combat constant contra el feixisme sionista. És coneguda, sobretot, per la seva participació en el segrest de dos avions comercials als anys 1969 i 1970. Durant el primer segrest, Halet va obligar el pilot d'avió a sobrevolar la seva ciutat natal, Haifa, que no veia des que en va ser expulsada als quatre anys. Aquestes accions la van convertir en una icona de la lluita per la defensa i l'alliberament del poble palestí. Podríem resumir la seva aposta política per l'acció directa amb una frase lapidària. La manera de lluitar contra la violència feixista és amb la violència revolucionària. Avui, Khaled té 73 anys i viu a la capital de Jordània, a Man, amb el seu marit, des d'on continua dedicant els seus esforços a la causa palestina, concretament incidint en el dret de retorn de les persones refugiades. Penso que arribarà el dia en què els sionistes seran derrotats a Palestina. Els nazis van ser derrotats a Berlín i els sionistes ho seran a Palestina. Des de Lletraferides fem una crida a la solidaritat amb el poble palestí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 Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder Ver, a aprender como esponja absorbe Nadie sobra, todos faltan, todos suman Todos, para todos, todo Para nosotros, otros. Soñamos en grande que se caiga el imperio Logritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía Es alegre rebeldía del baile De los que sobran de la danza que me mía Levantarnos para desllevar Ni África, ni América Latina su Se suvar un lápiz a fiasco Provocar un social terremoto en este charque. Let me get started, let me leave it, Hospitalite! facility, facility, hospital glucose, land benim dividends Far SCIPs can be said to me, say mouth писent My daughter, julat we have a profound relationship Karen, Afrika, Amerika, Latin-er And I'm with Libıyorlian Eva, soul is their hand I'm time to speak inlove, and I don't give a wild I'm with وضع بالدور الرضيع صار asca trileo mapu mil veces venceremos de si al su y del su al cielo vamos som, som, som, som, som, som, som.